І ви не все знаєте, а я про такі речі десь читав. Це нам, людям, не все можна, а примати вони ж безумовностей. Ви знаєте, що ця макака, вірніше, цей макак у їхньому невеличкому мавп'ячому середовищі отак у клітці займає не останнє становище? Чого це ви так вирішили? «Не я вирішив», – дослідники писали. «Кажу ж я вам, я трошки цим усім цікавився». «Макак», – він кинувся головою на мавпу, яка вже не показувала свої причандали, але далі кривилася по всьому вожак їхньої невеличкої зграї, бо лише вожаку дозволено так дражнитися з людей. Це як привілей». Він у них щось на зразок, ну, я знаю, порторга, секретаря райкому, чи там генерального секретаря. Ви взагалі обережніші з язиком тут діти. А в країні перебудовує демократія, і потім я просто не знаю, з чим порівняти. І головне, шановна, що маупа, яка дозволяє собі отак запросто виставляти людям свої геніталії, тим самим висловлює нам, людям, крайню ступінь неповаги. «Можна подумати, ми цих макак сильно поважаємо», – пирхнула учителька. «І тут ви не права. Вони без нас обійдуться. Про тих, що в клітці, не знаю. Вони, певне, давно живої природи не бачили. Випустити назад подухнуть – це я вам гарантую. А ось ті, хто ще бігає в джунглях, лісах, я знаю, саванах чи де там хто звик жити – нас людей абсолютно не потребують, тоді як ми, люди, без зоопарку не можемо. Що значить «не можемо»? Зоопарк вже не в кожному місті є, значить «можемо». Крім нас, їхнього диспуту ніхто не слухав. Я не все зрозумів, пацани. Думаю, так само напружилася, так боялася щось пропустити. «Отак не можемо», – переможно заявив очкарик. Хто і що нас розважає? Кіно, музика, театр? Чому ж тоді цього не досить? І люди створюють зоопарки, збирають тварин, годують їх, а інші люди, такі як ми з вами, платять гроші за те, аби прийти сюди і подивитися на цих звірів у клітках. Мовляв, підкорили ми природу, причому звірі у клітках – це розвага для дітей – переважно неповнолітніх. Дорослі з доброї волі в зоопарк ходять дуже рідко. Про інші міста ви теж неправі. Пересувні зоопарки в кожне містечко приїздять особливо влітку. Звірів там ясно менше, тільки дітям усе одно забави вистачає. Цирк хіба не те саме, коли в ведмеді на велосипедах катаються, собачки у футболах грають, а тигри на але гоп, через обруч стрибають. Циркові приручені звірі той самий зоопарк. Ви, мою думку, вловлюєте? Ви ж розумна людина. Дякую вам за довіру. Але таких ваших думок не вловлюю і вловлювати не хочу. Це виходить із зоопарки, нам потрібні, аби ми відчували себе вищими за тварин, їхніми прибуркувачами. Щось не зразок того, знаєте, знаєте, перебила вчителька-очкарика. З вами цікаво, але нам треба йти. Діти, третій В, строїтися. Шакера, старосто. Ти староста чи не староста? Давай у колону по два. Швидше, швидше. Глянувши на нас, очкарик картинно розвів руками, виловив із натовпу дітлашні... Клаповухого хлопчика в таких самих окулярах, взяв його за руку. «Давай, Глібушко, ми теж додому підемо». «Ну, по давай ще біля обізян!» – заскиглив Глібушка. «Ти тут цілий день можеш стояти, так що давай пішли, скоро ще прийдемо, бо набридне тобі сьогодні все, не захочеш у зоопарк». «Захочу, захочу!» Не припиняв скиглення Глібушка, ми не домовлялись. Відійшли у бік разом. «То як підемо?» – запитала Валя. «Ну, його все валимо», – буркнув я. «Коли ми виходили із зоопарку, я точно знав, як би там далі у мене не склалося, більше сюди не прийду». Сам чи з кимось зоопарк не для мене так і сталося. Набагато пізніше, коли я вже одружився, перша серйозна сварка в нас виникла навіть не через те, що я напився, а через небажання вести дитину в зоопарк. Тоді в Ніжень якраз приїхав пересувний, московський. Дивно, якось минав цей день після зоопарку. І згадати нема чого. Проїхалися на хрещатик, погуляли біля фонтанів, знову жерли по морозиву, про що говорили, чорт його знає, точно пам'ятаю зайця, знову йшов окремо від нас і переважно мовчав. А потім, коли... Великий годинник пробив другу дня, Валя почала збиратися, запитала про наші плани, про щось непевне відповіли, бо і самі нічого толком не знали. Видала вона нам три рублі на всіх, поцілувала кожного у щоку, при заєць відсмикнув голову, не хотів даватися. Вже коли збиралися йти на метро, затрималася на секунду, повернулася до мене і промовила. «Я тобі вчора правду говорила. Не завтра, так післязавтра мені це все набридне до печінки. Ви теж думаєте, і після цього пішла, а тепер уже остаточно розчинившись у хрещатицькому натовпі. «Про що це вона штовхнув мене у бік тихий?» «Про своє, про бабське, відмахнувся від нього я. Нам самим треба щось думати. Як далі? Чого тут думати? На вокзал куди ще?» На вокзалі крутилися кілька годин до вечора. Побачили міліцейський патруль і розхотілося вештатися по вокзалу. А їсти якраз закортіло. Тому купили шість пиріжків із м'ясом по два кожному. Так, жуючи, пиріжки пройшлися вчорашнім маршрутом до вулиці. І мені комінтерно відшукали навіть... Потрібний нам будинок, під'їзди, квартиру. Дзвонили, стукали, ніхто не відчинив. Значить, права була Валя, так і знає життя. Нічого не лишалося, як сісти на метро, доїхати до Комсомольської і подзвонити з автомата моєму родичу Генці. По голосу я зрозумів, що він нам не радий, але домовилися зустрітися, як минулого разу. Коли підходили до потрібного двору, прогоркотіло, Ось вам результат. Парило цілий день, зараз гроза і дощ піде, знову прогуркотіло. Небо раптом стало темним, його наче наопіл розрізала блискавка, свиня надяг светра, заєць втягнув голову у плечі, мені теж стало не зовсім затишно, ще не вистачало під дощем опинитися, та поки Генка вийшов, воно лише гриміло, дощити не поспішало. «Де це ви тинялися?» – сходу запитав він. Тут, Саня, матушка твоя періодично цікавиться, чи ти не з'являвся, і що ти кажеш, я нічого. Хоча, мудаки, ви тільки не за правилами вас виказувати, значить така ситуація. Сьогодні я в гараж вас іще пускаю, але завтра, пацани, правда, давайте звідси, бо це вже дуже серйозно напрягає».